Då, och eh, snacka bort vårt här för att hundarna i baren utan vi ska väl jobba lite grann också. Då, då provar vi alla upp och sjunga lite glatt i refrängen och sen när vi klätter ut oss lite roligt här också. Med de här rasögonen betyder det. Att vi har ut oss alltså. Och hur gick refrängen och hej vad det går och gud vad roligt vi ska ha när underhållningen börjar snart. Ska de aldrig börja. Call me out, you're oh. welcome. Good to make like me. Two, one, two, three. släppa loss en ljuska ljuset ska vi ut och bilda nya kärlekspar är alla klara ska vi gå, alla pojkar druckit ur och alla flickorna satt in sina pesal för alla har vi gjort och ställt förtjänt av att få ett småda kontakt och värme anser vi på tro med vänner vi i alla att truttar på denna längtan ensamhet och onani mot vår kärlekssakten ska vi leta fram ett bra vaccin på restaurangen, pubbar och på diskotep vi ska flinna på varandra, prata skit och flika vid och vi ska skratta grått som vore allt på le och vi ska roa oss för grevligt att vi tycker det är trevligt ifall vi skulle råka bara lite äcke båka. Hej, nej! Hej, jättedu kan det jag! Nu dansar vi. Men lugn och färd, för getts råd. Det är ansträngande faktiskt för att ni kräver Att man har trotsklig visselpin och järnhårt självkontroll Och våra komplimanger till varandra ska dugga tätt När vi arbetar och strävar mot ett skit Vi ska inbilla oss att vi är det vackraste vi sett Och nästa dag ska vi ha glömt vi ser vi ut Sen följer vi oss hem och ingen av oss säger nej När vi senare förenas lite grann Och sen är det vi tillbitt och säger tack och säger hej Och sen så ska vi skita i varandra Och att glömma bort varandra För att jaga efter andra det går fint, vi vill gärna få fördomsfriom och moderna Hej! Ni vill då alltså så Pappa säger ofta så det gjorde aldrig jag min kärlek slängt av min ande så kraft. men det snarare är materialismen som men idag den är kriminär så alltså jag vill det Jag är en idé. När kroppen inte själv ingen mål som vi vill nå. Vissa kroppar har transpirationsproblem, vissa kroppar är för feta, vissa kroppar är för små, andra täcks av fläskiga Kroppen är så otillräcklig, skrubblig huvud och lite äcklig. Vi var främsta glädje källa till straffat IT-materiella. Hej! Hej, Fire! Det är alla vi! Jag till bobi en och sånt om I vanligt programmet man är det det människor som talar och gott som ska bli och bli friade från fel? Är människor som vill aldrig beja mot oss Och vi bli vackerträdd och ställa och hel? är det det om en orgasm Som ska ta till en himmelsk vackern svär? Det är alltid bara glädje och oändlig harmoni och från ska beskyller och det Jo, vi har vi våra brister Men har vi är idealister det här ska jag prata på, va? Det har blivit Nu avslutas den här sommaren med sol och jag hoppas att du kommer uppskattar dig jag vill tacka till mig och hoppas att ni har mitt stort, stort som jag har. Så Vad storligt är det att det går fortare och fortare det är en och det bara till och det var en